Вона була авторкою кількох матеріалів про психоаналіз малярства. Зокрема, я прочитала в бібліотеці її матеріал про того ж таки Мікеланджело. Ця розвідка справила на мене враження нестандартним підходом до тлумачення джерел його творчості. Що міг порадити мені представник цього модерного фаху? Який почав масово збурювати свідомість тільки в 20 столітті. Не так уже й мало. Марія Миколаївна досить довго розглядала мої саморобні фотокартки, які я наклацала старою мильницею, ховаючись від наглядачок, покликаних стежити за порядком у музеї сакральної скульптури. Дивно, сказала вона. Якість світлин не найкраща, а вони все одно справляють надзвичайно сильне враження. Ні, тут, напевне, не спостерігається ні шизофренії, ані маніакально-депресивного психозу. Нема ознак деградації особистості або її роздвоєння. Навпаки, можна відзначити виняткову цілісність натури. Проте невротичні явища цілком простежуються. І є велика травма. Можливо, дитяча. Вони найглибші. Можна не позбутися ціле життя. Ви бачите, вся його творчість – то суцільний біль. Погляньте, Лесо, на цю Єлизалету. Зовні вона ніби спокійна, навіть урівноважена. Але яка образа в її погляді? Образа, про яку вона не має права говорити. А ці янголи? Вони пізнали муку янгольства. Хіба це амурчики, які ширяють по стінах православних церков? Це справжні анджелі. Примітка. Анджаус латинською «гонець» – «божий вісник». Божі вісники, якщо йти від першооснови слова. А які вісці можуть йти від Бога? Нічого доброго, погодилася я. Якщо Бог чинить добро, впевнено вела далі Марія Миколаївна, Він не висилає своїх гонців. Добро просто входить у наші оселі, в наші душі. Лихі ж вісті треба повідомляти через них. Вона кивнула в бік світлин. А син Авраама Ісаак, як син дивиться на батька? Він же не розуміє, чому раптом його приносять у жертву. Завжди був слухняним, догоджав батькові, а йому раптом мають перерізати горлянку. Ви бачили ці очі в оригіналі. Це одна зі скульптур, яка збереглася найкраще. А батько? В його очах велике горе? Він сповнений жалю до дитини, яку має прирізати. Та ні, радше бажання вислужитися перед Господом. Може, ця скульптурна група – ключ до персональної драми вашого пінзеля? Хоча, звісно, тут можливі варіанти. Можливо, то не його особистий досвід. Може, вразило щось побачене в дитинстві. Таке теж буває а Христос. Тут ніби все традиційне, але... Так, розтиражований візуальний образ розп'яття, який майже нікого не хвилює. Він став майже сексуальним символом, як колон. Жінки прикрашають ним глибокі вирізи на сукнях. Розп'яття вже не хвилює навіть нібито віруючих. А у пінзеля, наче повертаєшся до хресної муки першого століття від Різдва Христова. І до проблеми воскресіння. Ви знаєте, Леся, яка то мука – воскреснути до нового життя. Значно легше лишатись померлим. ЗНОСКА Проблема воскресіння в сучасній психоаналітичній практиці трактується як вихід з депресивного стану. Все, про що я писала раніше, є, так би мовити, перед словом. А зараз розпочинається слово. Настав день зустрічі мого гостя. Мішель Арбріє прибував із Парижа літаком Air France. Я стояла в натовпі зустрічальників біля розсувних дверей і думала, навіщо йому така дорога авіакомпанія? Ті, хто літає за свої, здебільшого послуговуються авіалініями України.